Book 2 16 16 16 Fusulussana والtaqs Jahreszeiten und Wetter Jahreszeiten und Wetter هذه hiya fusulussana Das sind die Jahreszeiten. Das sind die Jahreszeiten. Der Frühling, der Sommer. Der Frühling, der Sommer. Der Herbst und der Winter. Der Herbst und der Winter. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. في الصيف Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer gehen wir gern spazieren. Im Sommer gehen wir gern spazieren der winter ist kalt der winter ist kalt الشتاء, im winter schneit oder regnet es im winter schneit oder regnet es الشتاء, im winter bleiben wir gern zu hause im winter bleiben wir gern zu hause es ist kalt es ist kalt es regnet es regnet es ist windig es ist windig es ist warm es ist warm es ist sonnig es ist sonnig es ist heiter es ist heiter wie ist das wetter heute wie ist das wetter heute aljaum es ist kalt heute es ist kalt heute es ist warm heute es ist warm heute